Bismillah rrahman rrahim, -ra alhamdulillahi rabbil alameen, salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin, ala alihim wa ashabih, u men tabi'ahum bi ihfsan ila yumid din. Allah në madhruva rafal ndarojim, vë vëtëm priti ndim dha faal e kërkojim, ilav dhatat dhe bëkimet allahu čofri bimuhamedin sallallahu alaihi wa sallam bëfamilët in dhe shokët dha të gjithatat që ndiëkim këtër rukë dhe rindid në fundë të kësaj bota të ndërullat e besimtarë do të mundohme që edhe sëtë me lene Allah të manuarë të përësillim disa parësi, mesajë të rëndëseshme që në duhen si besimtarë gjatë jetës tonë po në veç anti gjatë këti muaj të bekuarë Në takime të kaluara kemi folë për disa regula që kanë të bëjnë me agjerimin do të të kushtet që duhet me i pëllëcu një njëri e që agjërimit jetë obligin për te. Pas taj cilat jenë kushtet e agjërimit të pranuar dhe disove pra tira të cilat janë të pëlqyra të i bënë agjëruesi dhe gjithashtë pas taj kemi të rejtuar edhe qëfare prish agjërimin e kështë më rrath. Dërsa sot dhe të kalojme një nëse të të të xarimet që ka të bëj gjithashtu me agjërimin mirëpo për disa adhurime për disa praktika me të caktuara që duhet agjëruesi t'i kushtojë vëmendje. Të ndërro ulazë besimtare edhe në hutbën e kaluar që i përmendur se braktisja ushqimit dhe pijes në tërë asaj që është agjërimin është një mjet Që besimtari Për mes ti mjeti e kry një obligim Dhe i Zotit e para dhe e dyta A rinë të këtë dhe vëshmëria Zotit Gjella Gjelallu Kur Ka fol për agjerimin në Koran E ka përman agjerimin Si mjetë Dhe në fund e ka përman qëllimin e këti agjerime Ja Ejuhën lëdhine amanu Kuti bëalikum Këma kuti bëalel lëdhine Mën qablikum Lëallekum të tëtëkun O ju që keni besuar, o është bërë juve obligim agjërimi, ashtu sikur që ishte obligim edhe për ata para josh, dhe anë lekun të tëkuen. Që në këtë mënyrë të arrini dhe vëtshmërin, të bëjni të dhe vëtshëm. Dhe thot, agjërimi, realisht, synan që të na afran me Zotin Gjellewala, të na i përmirësan raportet me Zotin e Mërnuarë, të nga bënë më të gatë shumë të nështrohemi dhe të i përfilim unë e të Allahu Gjallaj Gjallahu e Muhammedi sallallahu al-satëm të në nëzër gjatë agjerimit ka qen aktiv edhe në shumë adhumim e tjera dhe a i duhet tjetë shambullion dhe a i duhet tjetë modelion që ne ndjekim pra ndenë nësallahu Gjallu ala në Koran në e ka obliguar agjerimin e tash manifestimin praktik të këti obligime, ne e kam pësu kosh Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Në në Koran e gjemë se kemi obligime ma gjëru. Mirë po atje e gjemë sa gjërimi është praktisja, ushqimit, e pijes, e asaj që kemi e thënë se e prishë a gjërimin. Mirë po adhurimet e tjera ndikimi këti a gjërimi të këtë besimtare, mësë mirë e shojmë të këtë Muhammedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall Në një hadith Muhamedi Alihi Sallatu W Selam, qros agjrimit e ka bashkuë edhe një adhurim tjetër. Cili është ai adhurim? Muhamedi Alihi Sallatu W Selam ka thënë ditën e gjykimit agjrimi dhe Kur'ani do të ndërrmiecsin tek Zoti Gjallahu Ala për një rob të Zotit. Agjrimi i thot Zotit O Zot, unë e kam penguar gjatë ditës nga ushqime dhe pia. Andaj, më pranë muan dërmjecu esë për te. A të kuptim shpërbleje nëse ka më katë e falja më katët e kështu marad. Dhe pasaj vije Kurani dërmjecën. Të këzoti gjelë dhe gjelalu hu, e i thot, o Zot, unë e kam pengu këtë njëri gjatë natës nga gjume. Unë e ditën ka që në gjërushum, po pasaj natën ka lezu Kurani, e unë e kam pengu nga gjume. Andaj, o Zot, më pranon mua ndërmjesues për ta. Dhe pejgamberi sa më thot, Allahu e pranon ndërmjesimin e këtyre dy adhurimeve. Tashhemi na duket e qysh ndërmjesja e xhirimit, kjo qysh, kjo forma e din Zot i xhallallahu. Me rëndësi është se përkushtimet, adhurimet në Ramazan do të ndihm jetë ndihmëtarë jo ditën e gjykimit. Prandaj agjerimi i një ja, e dyta që në Kur'an. E si dohet na me elezu Kur'anin gjatë muajtë Ramazan? Si dohet me qenë na në shëqëri me Kur'anin gjatë muajtë Ramazan? Në format të nërëshme të nërëzërën. Njën nga format është aja që bëtë në gjemija, të në gjamia, ku këndohet Kur'ani dhe ti vjen lezzan, dikush për cilë. Pastaj me elezu vetë Kur'anin, e dikush më të thëtë poni, nuk di me elezu arabisht. Nëse nuk din me elezu originalin, nuk di me elezu arabisht, Koranin Kjo nuk dhe ta se nuk duesh me e kap Koranin dorë kur Nga se sad, lhamdulillah kemi Për këthimet të Koranin në Gjohën Shqipa Mere Koranin Në Gjohën Shqipa të lezë Kupta që farë ka kërku Zotë i piteja A tjenë Koran Kër të lezësh Koranin Do të gjesh për shambull Do të gjesh raste Kër Zotë i gjellë levala flet Për Raptet i të mirë unë ka njerëz në Kuran që Zoti i lavdran, Zoti i dën atë njerëz, Zoti i përëmëtën sa ta ka me i shpërbli shumë. Mirë pa tjenë Kuran, kur të ledzojsh për të njerëz, nuk e gjenë se arsuj e këti shpërblimi dhe nuk e gjenë se arsuj e këti lavdrimi është endërlidhur, si kur që kejmë përmen shpëshara, është endërlidhur me gjuën që e kanë folë ata për shambur, ose përshka këtë n ose për shkak të priardhes, ose për shkak të kohës që kanë tu, ashtu gatu nuk ka lidhje me atse Allahu i lavdron. E për çka Allahu i lavdron, do të shohim se i lavdron për shkak se kanë qenë të sinqert, kanë qenë bomirës, kanë qenë të drejtë, kanë qenë solidar, kanë qenë të devotshëm, besimtar e kështu me radhë. Prandaj ti shekto cilësi në Kur'an dhe ja kthen vetës Kur'anit, e unë ku jam me këtu? Ai jam unë gaktarop të Zotit. Apo në duhet endem o përpjek me qenë nga këta Në kjo është një farloj Komunikimi praktik Dhe përfitimi drejt për drejt Nga lezimi i këronit Pasaj në duke lezua në kuram do të gjimë se Ka njerë zate që Allahu i ka qërtu Dhe i ka kërsnu Dhe i ka gjuku si njerë të këqi Edhe atje dhe të shumë se Allahu gjallë u ala askujt nuk i bën pa drejt Zote gjallë u ala askujt nuk e ka qërtu Përshka këta Asoj që aj s'ka pas për të përgjësi. Aj s'ka pas dorë në atë që i ka ndodhë. Për shambull, njërë nuk e përzidhë në gjyrë në ti. Njërë se përzidhë prej ardhen. Zotë i Gjallohat, sa këtanë, ti me konë i kësa i familje. Ti me i, për, i përketë këti kombi. E kështë më ratë, është përzidhje Zotë i Gjallohatë. E në atë që ka përzidhë Zotë i dhe në nuk kemi përzidhje, nuk mirë me përkënd përgjësi. Ne do për të shohim se aty ai lloj ka qortu, edhe i ka kërçnu dhe i ka gjykosi një er të kçinj për çfarë arsye. Qase kanë qenë mashtruas. Kan qenë për shemb një er të lig, kanë përgoju, kanë marr fjal, kanë bërë tkëjia, kanë mashtrua ekzmemor. Dhe njëri shikon ato si thotë, a ka ndonjë nga këtu te unë? Mos vallë ndonjëri ku mgabur dhe më kanë thull që më ra në një nga këto vezë tkëjia. Nëse po, ka se gjithimi gabim të ardot, atër njëri pëndohet. Lecëzemi i Koranit jam bjellë lerat, jam bjellë virtytet, jam bjellë nëzemë në ti të, të mirat. Dhe lecëzemi i Koranit pastaj, ja qërënjohë së këqijat, e shtyn ka pëndimit e këllahu, e bënë mund një keqë, e kështë të mëral. Rëda ne kërkujmë që gjatë mujtë Ramazan, a gjërimit të ja shëqërojmë lecëzimin e Koranit dhe e sqarrova se çka nuk kupton me e lexu Kur'anin. Fillimisht leximin nuk kupton me e lexuar në gjuhën origjinale që ka zbrit, gjuhën arabë. Nga se leximi në kësaj mënyre ka më të vështirë shpërim të madh. Mirë, po dikush nuk din, nuk ka pas rastin me të mësuar, i themi mos rri lar Kur'anit. Mos rri i priuar nga libri i Zotit. Lexoje në gjuhën shqipe. Edhe ai që lexon arabisht duhet mëzu dhe shqip. Se dha ata që din mezu me arabisht nuk e kuptojnë gjuhën në arabe. Ndona i kam su shkronjat, pa nuk din që ka palizat. Dhe edhe i kam nevojnë me lezu për këthimin e asa që ka lezu. Në kuptojnë që ka lau për atë kuran. Shukoni të në nëzër shok të pegamberit a.s. Ata kanë qenë arab, kanë qenë njës të gjuhës, e kanë pasë pegamberës në më ofër, me gjithatë, me gjithatë kanë pasë në lidhët pasachme me kuranin dhe kanë pasë në trajtim të ngadalësuar në dy ajete të Kuranit. Si për shembull, ka përmend Abdullah ibn Mesud radhiyallahu taala anhu se nënkuen pejgamberit alayhi salatu wa salam imsonim dhëta ajete. Dhëta ajete. Nuk i kalonin ato dhëta ajete, derisa nuk imsonim këto dhë që të parat se çka padon zotim ato qëfar obligimi konto, që ka, isaj, që ka në to, qëka kërkohet pëjësaj, qëka e në regullat, e kërëtë më ratë. Mi aftën dhe ta jetë e mi marë, mi aftën një surë e me më mësumë gjatë Ramazanët, me lezu një surë e me kuptu, qëka pëtë në Zotë i për njëve? Gasi nuk duhet një besimtar me këmë besimtar si përfaqësor, me qenë formal, ekilibri në Allah, ndorë, letëzoja, vjenë të në një jetë që se kuptan, nuk edhin qëka pëtë me thonë Zot Nuk ka aspekt djeshur, po aspekti përmbajtësor është problem kanë jena. E vet hoxhën, e me Kur'anin, e me rajetin, shkon xhami, e pyet hoxhën, kjo ayat nuk po e kuptoj, a ka mundsi më mashtegu? Hoxha nëse din ta shpjegon, nuk din, thotë kalldal ama që teat e kthyre çka ka thon dietor libra atje, edhe të kallzoi nesër dhe e kupton. Mir po, nuk dua që valla, s'po kupton jo, më lon, u bë më kumgulës. Thotë shoqëro më thell me Kur'anin. Dhe kjo është e që ka dhe me ledzimin e Koranit Kras ledzimit të Koranit me këtë mënyrë Që shëshur edhe kuptimi Dohet me e ja shëshur edhe meditimin Meditimit e nërëzër është nga ibadetet më madhore në islam Njëri me meditu Për shambull Zotë i Gjellewala në Koran fletë për shambull për krimin e njërit Ti mahnitër që fa shpjegim i abenallahu Gjellewala Kësaj puna Po sham në kapitinën El Mu'minun, kapitina e besimtarëve. Flet Zoti Gjallëora si e ka kriju njeriu, etapat e zhvillimit të këtij njeriu në barkun dhe mitën e nënsëti. Është shumë interesant kjo çështje. Prandaj, një lezion ka thotë, shikoj çka kanë thënë, çikasim ka kriju Zoti Gjallëora. E kuptojnë madhështinë Allahut të ushqejë zemrën me madrim ndaj Zotit Gjallë. Dhe do nicehen pa rrugën se kemi hojën mosafirën. Ha do gjëna me Andaj, kras ledzimit, edhe kuptimit, e kemi qëfar? E kemi edhe meditimin. E mora një shambot të këti meditimin. E ledzën ajetin që Zotë i fletë për kryimin e njëriut. Dhe e shesaj përso surje, dhe e shesaj për kryë rjes i kryes, dhe e shesaj këtë nderimin e Allah ndajteje. Andaj, kjo të tin gjall një loj, për gjithsie, për të qenë më mirë njërën dhe Zotë i Gjallat Gjallu. Gjallu. Për të qenë më falenderoj me Allahu subhanahu ve te jalaluhu. Shikoj çfarë forme. Sot shkencëtarët po mahnitën me një me një pjesë të vogël për shembull në veshën e njeriut. Çfarë krijimi? Po mahnitë njerëzit sot për shembull me syrin si po funksionon. Është kështu më radhë. Të ndroza kuvet fundit në qara me lexuar më dëgju di sa arritje shkencore në lidhje me funksionimin e veshit. Mahnitës Si e pretë zërin E si e rritë nëse është i voglë E si e zloglënë nëse është i madhë E si refuzanë zhurë Mas me e dëmtu njërin është mahnitë se si funksionan Vatë të spjegimi shkencorë është mahnitës Që tjep me kuptu se Ku është është zotë i të thëmë Andë e Allahu kërflatë për kryimin Thatë Te barak Allahu Ahsanul khaliqin I madhruar qëf zotë i gjallahu ala Kryu e si më i mirë E t i gjithdishëm, i gjithfuqeshëm, të ka kryun këtë funë për kryar, a nuk mëritën të adhruat, a nuk e dinej mas miri se që ka të duhet ty, e kështu me malë besimtari, dhe më hon, e edukën vetën e ti në këtu kuptime për mes meditimit. Nuk këna mundë si me përfitun nga Korani me lezim si përfatsorë. Nalu të një jetë, nuk dhe më thonë edhe pa mundë shmashtë, njëri me meditu këtë Koronin. Mirë, po, për ajetet e krimi të tënë, ajetet e krimi të qeve dhe tokës, si përshunë Allah në Koran, ma hënitë shumë, nuk ka shumë komenta të të, unë s'po flasë, ne të bëmi koment, komentua e së të Koran, nga se për këtë ka shumë tjera regullë, han. mirë po shqep e kia të të, Allah u fletë për krimi të qeve dhe tokës, dhe ma hënitësh, dhe pasajt del dhe shë, dhe e shë këtë kosma që Allah ka kryu, e shë tokën, e shë malin, e shë k Që sallallahu ne ka thuar që meditojmë, ta përdorim mendjen tonë për ta përmirësuar cilësinë e besimit tonë, këtë ka kërkuar Allahu xhallopën e javën. Dhe kjo është e mundshme në Ramazan, të shoqërojmë agjërimet tonë sikur të dhashh Kur'anin. Let të Kur'ani shoqërohet json. Pastaj, gjatë leximit të Kur'anit, do të gjejmë atje kërkesa. Zoti xhallallahu kërkon nga ti e nga unë me krymi punë. E pyet veten, Zoti po kërkon këtë prej meje? Ai jam dukaz bato. Doja se si kum di ti po kërkoft fare. Tash mësova. E po pasi që e mësova atëre, zbatoj eksmoro. Atje ko kërkesa në Kur'an që Allahu kërkon mu largu bi të punëve. I thosh vetes ona shikoj Zoti i gjithësisë po kërkon prej te mu largu bi kësaj pune. E tash kur që mu largu. Prandaj me marr për shkak të surën Hujurat. Sura Hujurat, Kur'ani i dinë, atë të përmbaj të Hujurat është një sura që përmend smundit e shoqërisë, para gjykimin apo konfliktin mos mos marrveshjet për çorrjen talljen nga fmijët për gojimin, spionimin, është shumë tjera i përmend smundit shoqërisë. E lundë natin Kur'an, aty kur Allahu thot për shemb wala yagte bardu kun badda A ju habu ahadukum an ya'kul lahm akhihi maytan fa karihtum. Mos e pergojani njëri tjetrin e çartoll. A ka më për koment? Mos e pergoja. Mos ja përmend publikisht të meta një vëllau tënd që ai nuk ka qefmë përmend me tu. I ko do të ka meta ti e din ne ke pa. Po, e ka në shëmb, e ka bodikun i gabim. Mos ja përhap. Mos e pergoja qartë, Allah u pasa i thotë, nga se na, ndështë e kemi di që është përgojimi i shëmtuar, indaluar, po ndështë e kemi di që është ka që i shëmtuar, dhe kërojnë të vetë disën, për shëmtu e shmërin e disa, pove të këshia, për shambu, e ju hibbu e hadukum, Allah u thotë, mozval, dikush për juve, është i pajtimit, pranën, që ta hanë mishën e vlaut të ti duke që në e vdekur njëri sët përshamull Allah në ka begatua dhe funizuar me bagti që kemi funizim me mish njëri hanë mishën e lopës njëri hanë mishën e dhisë hanë mishën e delës e dhe është një ushqim lukësas nuk ka pashtë i thjeshtë mirë për në qofë sa ajo lopë në gordë kërkosë sa hanë ataba nuk është në mashtranë në eshetë a të dish qan po me di që është ngurdh se bien kërkosh atë lupën se sa han ato kërkosh po po me mani ja edhe pse ne e sinc haf mi çesoj para më ndaj sortë e shëmtuar për shkak me hngr mish në ngurdh të lupës e sortë e, e shëmtuar me hngr mish në Veshme, është. e vdekur të njerët më paramanuesh e Allahu po thot për gojimi është çështat Allah, këtum, juh, Allah, e Allah, duke këri këtumë, ndërso ju këtë e urrëni. Allah, duke e urrëni këtë, e pëse nuk po e urrëni dhe përgojimin, sikur që po eurani, e urrëni u shqimin e njëri ju të vdekur. Përëndaj, si arrim këtë gjani me kuptu, duke lezu Koran. Lecëzë e, këtë, e koman, në Koran e ki, e gjenë, këtu s'ka nëmë i përshumë komendë, nëmë i përshumë salime. Në duke tëmë që anjërimi jonë duke i shëqruar me lecëzimin e Koranet të është ledzim, e sërëm që janë në kuptan, kuptim të ti, meditim të ti, pun me te, e kështu më radhë. Dhe sa ma te përko me i kushtu Kuranit në agjërim, e forëcen cilsin dhe kvalitetin e agjërimit. Ajo që janë ja gritë qmimin agjërimit tonë, që nese të kalau të paguemi shumë ma shtrajt për këtë agjërim, është Kuranit. Dhe si kur që jëtës eka në hadith, fillem, kë Kuranit, që e kemi lezuar gjat agjërimit, së bashku me agjërimin do të vihet ditën gjykimit të kërkon gazot e xhellevonat që Allahu na i fal mëkatet tona, na i mbulon të metat tona, lshimet tona, të na shpërblem për mundin tonë kështu më radhë. Një adhyrim tjetër që duhet besimtarit të kushtojë vëmendje gjat agjërimit të dhuroz është edhe fualia namazit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend agjërimin bashkë në namazën. Ka thonë Muhammedi s.a.s. Men sa me Ramadana, imanën u hëtisabën, gufira lehu ma te kadda memnën dhe mbi. Ajë që e agjiran, muaj në Ramazan. Me bindje, se Zotë i ka bë obligim, pëse për në qinan, Allahum ka obligu, a kjo mirë është. U hëtisabën, edhe duke shpresu, shpërblem të kë Allah, duke që një bindër se Allah, shpërblem për këtë, me këtë dyja, ku shë Gufire lehu ma të këtë dhe me mjën dhe mbi Ja falë Allahu Gjunat E me hershme Gjithë me të njitëm përbërje Me të njitëm përmbajtje du me thonë Me të njitëm përmbajtje Me të më shprejhja agjërim është zëvensu me shprejhjim falje Namaz Me në kam e Ramadane Imen e në hapën Gufire lehu ma të këtë dhe me mjën dhe mbi Aj që falë gjatë Ramazanit E këto është përqëllim Namazin p Kush fal me besim në Zotin dhe me bin një shpërblem, ja fal Allahu më qatet që ka bën më herët. Shikoj e njëjta problemtje, e njëjta kërkesë, i njëjti shpërblem, dallën vetëm lloji i durimit, që është bashkë me Tevlin. Të kush? Agjërimi së bashku me namazin. Prandaj të do zor, na është ka dikush nuk i rin gati pesë kohë veç Ramazanit. Është ku ata në Ramazan që me u disciplinu në falë në amazët, me falë 5 kohët në amazët. Ajë që i falë 5 vakëtet jeshtë Ramazanit, është kohë që tash me përmirësu cilësin në amazët, duke arë me gjemat me falë, për shambër. Nuk u falë me i përpushtuar, ekshumarat. Dhe me falë në amazën e të ravive, si kur që u kemi këshiluar vazhdimisht. Me arë me falë në amazën e të ravive, dhe me qëndru dherin fund, dherin sa imamën nuk e p nga sa ai çrrin me imamën si kush e ka thën Muhammedu sallallahu alajhi wasallam kush a ditë është me vërtet inkurajmë më të dshtuar për ne nuk duhet njerë me e lon kët hadith kush e di për çka Muhammedu s.a.s. ka thën kush rrin me imamën është përse namaz tarive deri në fund do nënis me tekbir me te Allahu akbar farsi atis E përfundon me vitër komplet deri në fund, ka thon Peygamberi sa sallam, kush rrin me imam deri në fund, i llogaritet sikurse më fal të notën. Ti fallesh një orë këtu, atë shkon der shtëpia. Apo ne apo përfundojmë namazin tash me orë 10 si e 10, ne me të 10, po dalim pejgamish në me të 15 po dalim. 12, 1, 2, 3, shikoj, edhe 4 orë tira ka nota deri sa po injesa bohova. Ato 4 orë ti mundhë bëa kja me flejtë, me hangrë bukë, me nejtë, me shukë, me familje, me piqajë. Ti mundhë bëa bëjtë gjithë shka me to 4 orë. Teka Allahu gjellëvara, je dukë u shkru se për falësh. Kësh e hubë këtë sevapë? Kësh hubë këtë firtë? Dhe ju thëmë, mos në ngotë një medalë, mos në zitoni, rëni me imamen, falëni. Nga se shpëbimi o shumë imamë. Namazë minit gati, informatë rrishme, edhe ajë që nuk i falë 5 vakëtët e ka kohë në tash, është kohë idealë, është, e mrekulushme, që njëri ju jo me u disciplinu, me u eduku, dhe me u këthy të zutë gjellë uala me i falë pësë kohë. Eshtë një problem këto që, nështë të ndëridhë me namazin, kësa pasje dhe këtë me së qaru, jo rëllëherën pysin njerëzit, po pysin shumë gjellarët e tjerë, aj që nuk falët, e ka gjërimin kabul, ka njerëz përë që nuk falën, por në gjinuin, a është kështë namazë për pranueshë mërin e agjërimit të ndërnë dhe duhet të thejmë i kështorë. Namazë është nga obligimet më madhore, do më dhonë obligimet praktike, besimit është besimit, mirë po namazë është manifestim praktik i këti besimit. A gjërimi është manifestim praktik i këti besimi. Zëqatjë është manifestim praktik i këti besimi. Hagi është manifestim praktik i këti besimi. E kështu më rratë, nuk ka obligim praktik më madhur, më dhorë, më më dhorë, më i lartë se namazin. Nuk ka. Me i lezuë gjithë të hadithët që flasin për namazin, të rënqethe të trupë qështë dy kush mundit me lo namazin ndaj është mëdevën ka obligative. Ës nga mëkatet më të mëdha pas mosbesimit. Më nga mëkatet më të mëdha pas mosbesimit, më praktikja e namazit. Por megjithatë mbetet mëkat. Ai që e algjon Ramazanin e nuk falet i themi se ti e ke praktikis një nga obligimet më madhore. Mirë po në anën tjetër e ke kryen një obligim tjetër. Paraç që e kritikim u shpërblye e për këtë që nuk e kritikim me dhon llogarin. Kë është drejtësia Zot xhallahuala. Nuk e ja humbas kujt. Kë nuk do më thonë se dikush duhet më ulëriru për kësaj puni. Jo vallahi. Nga se te Allah po pastaj peshfora nuk dihet. Ai që ka braktis namazën, bajagi duhet të rand më ard peshorja me punë tjera për më shumë, me, me, me mbulukët më të bajagi vështirësht. Po megjithatë i themi mos gaba, mos gaba me u dekurajuo. Mos and dëgjoj, nëse e kanë dëgjuar dikën, çfarë thot, nëse nuk falesh, hash mirë. Kështu zguzon më thon kërkosh. Qysh më thon dikujt, ha Ramadanin pse s'falesh? Ajo është puna e tinga. Merë, nëse në në me një rast, njëri largasa Jahum Mesimin, nëse namazin, mirë, e mohon namazin. Bon hajgarem ata. Thot, çfarë forci, çfarë obligimi ky? Mohimi diçka tjetër. Ky është mohim. Mirë, po e pranohet të dibe që kom bash, Allahun fal. Allahum qëtë din kismet Kë, kë i thimë që i thimë tina Gjinaj e të vo Ti e më katarë me këtë punë Mirë po Obligimit e tira që i krynë Nëse i bën qërzut Allahut të i pranë Përndaj Duhet që me një këtë mesatare As mësë me ja bua rafsh Me thonë Mas i pëngjinan Elhamdullah Jo jo Po adhe jo me i thonë për shambull Badhjave këngjinimin Që ka mesatare e islame I thimi Mirë që si pëngjinan Po rrit gati n është bajë obligimën e recitimit. Kjo është ajo që duhet më ndiej. Prandaj të namozuash nga adrimet e radës që duhet të kushtojmë mendje gjatë xherimit. Edhe në namozën farz, edhe në namozën nafile, edhe sunetën e namazit me ifat më të gjatë, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë, kush i fal 12 rekate nafile gjatë ditës, ia dërton Allahun në shtëpin e xhenet. Janë nafiltë e namazeve, sunetën e namazit, sunet sabah, drekës, ikindis, akşam, këto merat. Na suleci fali, mos i lani. Fali. Nikus do të posunat është. Sunet po është ka sot mad. Nuk ka sikurse faze, mirë po, është afër fazës ekstremate. Prandaj ta shoqërojmë agjërimin ton me durime. Sikurse të thash është Kur'ani, është namazi, edhe gjithçka që përmendti Allahu xhallahu ala. Përmend Dallon ka të shkroish, subhanallahu, elhamdulilah, la ilaha illa allah, ekstremat është ibadet i lehtë, edhe mundesh me punu, edhe mundesh me ecë, edhe mundesh rrah me natë, edhe në gjithë ta mënyrë edhe përmbi Zot i Gjallëvola andaj shoqëroje agjërimin tënd edhe me këtu adhurimin që e përmenda që të pasurohet agjërimi juon dhe që agjërimi juon pastaj të ketë fuqi të ndikimit tek ne të, të përmirësimit dhe të arritës së devotshmërisë Zoti Gjallëvolana e lehtësua këtë agjërim Allahu na mëson që me e pasurokë agjërim me adhurime të ndryshme sikurse është tash Kurani e sikur që është do të thonë Ramazani dhikri pa edhe sadakaja, dhënja e almoshës, sadakas e ndihmës, kontributit është më e vërtet nga ardhurimet madhore që e pasurojnë ajërimin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lëmoshës, sadakas, dhënës të Ramazan i ka kushtuar vëmendje të posaçme. Andaj ti me të kujdesshëm që më vërtet të jemi gjithsa këto porta të angazhuar. Dikon më pak e dikun më shumë, kjo pastaj varet nga njerëzit. E rëndësishme është mund të ucin gjithta këtu, agjërushun po, me Kur'an po, namazni po, përmantelohet po. Sa dog po, gjithta këtu mundoj me me përmbledh. E tash dikun më pak e dikun më shumë është çështja e ta dollën për njerit. Mir po, mos lejo që agjërimi yt mos të shoqërohet nga një nga këtu katër veprat të mëdha që i përmenda ato. Të ndovës besimtari ka orë ku e, e zonën, un dua vetëm t'ua përcjellë të dy çështje më rëndësishme. E para është sot kemi ndërin që musafir në xhamin ton khutben do ta mban profesorin nderuar Ajne Felisinani është profesor në Fakultetin e Studimit Islam, po një konsul to dekoratori i Kuvendit të Bashkëisë Islame, është deleguar nga Kryesia e Bashkëisë Islame që sot na ndron në e këtë xhami me hutben e tij. Andai li sallallahu xelaihue, qofti ti i apsuksese dhe ne ve baraqet me dëgjuar dhe me marr përfitimin nga mësimet çaj, do të ndaj përfidh inshallah gjat hutbesa. Dhe pronosia e dytë është, edeni se gjat xher Ramazani do të thot Bashkësi Islame kërkon nga besimtarët që të jenë solidar me bashkëninë islame për të ndihmuar në aktivitetet dhe të që ka në UEFA. Është e gjithë ato që kanë në web. Prandaj është traditë zakon që në Ramazan të vendosen postat ditën e xumë për të mbledhur kontributet dhe do të thot për krahën e juaj për ato so që i mundësimë e ndihmuar. E thash këtë pjesë këtu meq sot dikemë musafir profesorin, andaj unë po i drejtohem si imamit xhamis që sot na ndihmoni të ta përkrahni këtë iniciativë të bashkisë islame dhe kjo do të bëjë gjatë tërë Ramazanit. Ma has soni rekomandsi. Zoti xhamdewala është shumë fishant dhe është problem mundën e çdo kujt. Andaj është kërkesë e, e këshillit dhe është obligim jamë që t'ua përcjelli këtë kërkesë, të kërkoj nga gjithë ty që jeni solidarë për krasë të këtyre projekteve të vetë ti, institucioni të rinj që padyshim mbieton dhe vazhdon me aktivitete falë dhe mesallahu filimisht, pastaj edhe falë kontributeve të juaja. Zoti ju shpëbleft, rregulloni safat, përcjellni safat ku do të që dini zbrastir d pregatidesu për namaz. Zotësh problem, sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kthej.